3. Samson și Dalila Samson vorbi cu glas adânc. Știu bine că în sărutarea asta care înșală ai plănuit vânzarea criminală, că voi cădea și voi muri prin tine, dar nu te alung. E patima fatală mai scumpă decât viața pentru mine. Și a dormit strângându l lângă sine. L-a biruit o curtezană pală. La l la dormit cu sila, o veacur viitoare contemplații, O clipă numai a cuprins o mila, dar, a plecându și trupul plin de grații, zâmbind i-a smuls un fir de păr, Dalila, și-a suspinat pe gânduri, Oh, bărbații!